Yao na نقول li jahannam mahalim talati wa taqulu hal siku tutapoambia jahannam je umejaa nayo itasema je kuna ziada wa udhlifati aljannatu lilmuttaqina ghayr ba'id na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamungu haitakuwa mbaya hadha ma tuaduna liku kwa wabin hafidh aya ndio mnayowaahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda man khashiyar rahmana bil ghaibi waja bi qalbin munib mwenye kumogopa mwingi wa rehma alikuwa hammoni na akaja kwa moyo uliyelekea udluha bslamn hlik um lulud ingiyeni kwa salama hiyo ndiyo siku ya daima dawamu lhm ma yshaun fiha wldina mzidhumo watapatwa kitakacho na kwetu yako ya ziyada Wakam اهلaknaka kablahum min tarminhum ashad minhum batshan fanqabu fil biladi hal min mahiyis Na kaum ngapi tulitiangamiza kabla yao waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa nao walitangatanga katika nchi nyingi ye walipata pa kukimbilia Inna fi dhanika ladhikra liman kana lahu qalbun aw hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatege sikio na yupo anashuhudia Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayamin wama masana min lu'b Nabila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita na wala hayakutugusa machofu upo fasabbirala ma yaquluna wasbih bihamdi rabbika qabla tului shamsi wa qabla alghurub basevumilia kwa hayo wasemayo namtakase kwa kumsifu mola wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuchwa waminal layli fasbihu na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu wastami' yawma yunadi almunadi min makan qarib nasikiliza na sifu atakaponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu yawma yasma'una asyiha bil haqa dhalika yawmul khuruj. siku watakaposikia ukelele wa haki hiyo ndiyo siku ya kufufuka. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al Hakika sisi tunahuisha na tunafisha na kwetu sisi ndiyo marejeo. Yauma tashaqqa al-ardu anhum siraa. Dhalika hashrun alayna Siku Sikuitapo pasokia ardhi mbio mbio mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi nahnu a'lamu bima yaquluna wamaa ta'alayhim bijabba fadhakkir bilqurani man yakhafu wa'id sisi tunajua kabisa wayasemayo wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari basi mkumbushe kwa kur'ani anaelioga paonyo Allahu akbar Allahu akbar. la ilaha ila Allah siku tutapwiambia janamu kwa kiwewe makafiri je yeah, umejaa nao jehanamu iseme kwa kadhibikia wapo wengine zaidi wa kuongeza katika hawa wenye kudhulumu na pepo iyo pambwa italeto karibu kwa ajili ya wenye kumcha Mola wao Mlezi kwa kufuata amri zake na kuepuka makatazo yake iletwe pahala pasipokuwa mbali nao haya ndiyo malipo ya kila moye kwa Mwenyezi Mungu wa, wa kuhifadhi sheria zake Mwenye kuhofu adhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye rehma yake ni juu ya kemene, kila kitu na yeye haonekani, na akajaahera na moyo waliyosherehea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu itasemwa kwa heshima yao yey peponi kwa amani hiyo siku mtakapoingia peponi ndio siku ya kubakia milele isiyo na mwisho Hao ah, cha Mungu watapata kila choko peponi na sisi tunazo za kusidi kuliko ile mpitikia mtu kuyawaza. Na wengi tume wateketeza kabla hawa wala katika mataifa pita. Wao walikuwa na nguvu na madaraka zaidi kuliko hawa, wakaizunguka miji, wakishughulika na kutafuta. Je, yeah, walipata mpaka kimbilia wasiangamizwe? Hakika kwa liotendewa hao wa kaumu zilizopishapita ni mawaidha kwa mwenye moyo kufahamu hakika ya mambo au wakasikiliza uongofu na akili zake anazo hapa hakika tumeziumba mbingu na ardhi na viumbe vyote baina yao katika siku sita na hatukupata kuchoka Radiya mambo yaliohusumana ya neno siku za umbaji katika maelezo kitaalamu juu ya aya za idadi tisa mpaka 12 katika sura fusilata sura ya 41 9 hadi 12 ikiwa haya yamebainika basi yewe mtume yastahimilie hayo yasemayo hao wanaukanusha ya uongo na uzushi kuhusu utume wako nawe mtakasishe msabbi mumba wako na mlezi wako na kila upungufu ukimhimidi wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri kwani baada nyakati hizo ni jambo kuu na pia mtakasishe msabih katika saa za usiku na baada ya sala. nasikiliza habari ninazokwambia katika hadithi za kiyama kwani shani yake ni kubwa siku utako malaika malaika wakunani kutoka pahala pa karibu na hao wanaoitwa Siku wataposikia mpulizo wa pili wa haki na onywofufuliwa watu. Hiyo ndiyo siku ya kutoka kwenye makaburi. Hakika sisi pekee yetu ndiyo tunaouisha viumbe vyote na tunavifisha duniani na kwetu sisi peke yetu ndio marejeo akhira. Siku itakapopasukilia ardhi na watoke humo mbio biyo wakikimbilia mkutanooni. Hilo jambo kula kwa kusanya wote ni dogo na jepesi kwetu. Sisi tunajua kuliko yote hayo yanayosemayo ya uongo, yale yaliyo tume wako. Wala wewe hukutumwa wanazimishie kwa unayataka. Ila wewe ni mnyaji basi mkumbushe kwa kurani muumini mwenye kuogopa adhabu yangu ili ukumbusho umfae.